Suaski elkahtea sohtu da 2000 eta hama zazpian Otsailean ustez Aztapenean enintzan bahne baina gero, gero sahtu niz Suaskiin helburua da helburua li taike Zubiak eh, eraikitzea Eskolegiko gizagteari Buruz eh, Loturak batetik besteak eh, Gu pentsatzen dugu eskaz dela hori Zubi hori Eta gu ez sohtu dugu laik hori Ezkira ez dugu helburua bat bestea kontra zartzea, baina guk erdian nahi ginoke lotura hori alternatiben bidez puluari edo herriari eman. Zerren, jendia e, ino gogoan, oraino baz elkartegaztia baita, su sortu da lehenik, mendiko zuen kontra borrokatzeko? Bai, gero erten delaik suen kontra, astapenian hori jendia e, gaizki ulertzen du, gure helburia ez da, Bistanda ez tutala honartzen zuia egitea. Gaur egun sobera urgun joan nabai gira. Behar behag, da ahibatu, mementoatez, guztia lehen nola egiten zuia, gaur nola egiten den. Badira di diferentziak lehenan gotiko daiko manerarat. Da. Nik ez dutza hautu, baina hemen, neguan, otea, mostentzen, eta iaorkitako baliatua zen eta eskola errigu eta Lizondon eta Suberon ere, pratika, pratika hori iberantarte batzen. Mm. Eta guai uh, ezta egiten gehiago. Hor dira, jendeak suia maiten du, ez dut erraiten kontran izala edo alden izala, mementoatez, horrek suia maite horrek uh, nunbait bat sortzen du amalujaren gainean. Eta gure helburua da, taldetipioa ertan, ba... A proposamenak egitea, beste atera bideak badirela. Gero ulertzen dut, jendeak, Estela dela iztila espiritua hoktan gaur egun, da, da bide bat egin beharal garriekin, emeki emeki. Horten e, alternatibak badirela, suari, mendiaren garbi atxekitzeko, horten e, eritan lagozu, zer, soin? Adibidez ahiez eskualdean, ba, baute tresnatipi bat telegide, Horrekin, garrbitzen dute e, euneko goita amost mal, maldan, gero badituzte kabala berezi batzu ahontzak edo jure, betizuak ere batzuik, e, garrbitzen dutenak naturalki. Oste oso hori baliak garrilaikela, egin garrilaikela hemen gomen dietan. Eni iduritzen zaut baietz, gero da bakarrik eni ikus molde bat, ez dut nik ez dut beste nizenean egeiten al, me, eni iduritzen zaut badela. Badela gaia, egiteko manera, baina berda, jendea algerreta ratu, bat bestia enkontreizangabe, konzientzia hori, jarrazi. Denek badukula gure ekerpena egiteko. Eta, orta kozioen ertean, leheno, subia egin eh, eta zin kontradintza itena egiteizkenen eta zin proposomenen artean. Eztiat jendia akusatuko, gure kontradirela, baina duk informazione eneiduriko, informazione eskas bat. Errandugu lehenago elkarte gaztiaz iztela, dela, suaski, maura jertio, joan den doainzineko urtetik, zerri ginduzia prezeski izuen elkartean helburien ezaguta azteko? Bimilata amazazpian egin ginuen irailaren hoguian airearen eguna, goisian partie à l'imparti à banque et néchaldien euh, ikuste non la pasatzen zen ta hori eta etsaldean plaza sokon antolat egin zuen debate bat animasoneekin eta hor bazen loic de fau ariage collective lucena confederation paysans Laborari bat, gero bazen charlotte charlotte le pitre france nature environnement lanian haidena, eta Europa mailarat edo Bruxelarat buruz, zer eltzen dituenak, petikoitia bian diren eskak izunak, eta, bon, hori biziki interesgahia izan zen, laborantzak uh, komitatuak izan ziren, eto giziren, eta debatia bon, biziki interesgahia izan zen, izan ziren usteut dut uh, hiruta noi bat pertsona, negin dugun lana da, Horteguszian harta e parttuz zer behar gi nuke nubetu zergai zer uh, antolatu eta bi mila eta hemen sozionan egin dugu ekainaren behattzan buruz zen. Uh, erle belttzari buruz eta beti uh, Amal Lujarekin suaren ondorioz Erleak eta nola hori esplikatu dugu. Erleak nola kaltetik diren suaren Eta maine eselan atua Erle zainaren uh, lekukotasuna ere Bere ir, erre benioaren irabazteko alapide guzia galdu baitu. Hordion, zer alternatiba proposatzen da. Hori gizarte guziak du. Egan behar, ba laborariek, sendikatek, ba, ba bestia enkontra izan gabe, memento atez. Hada hori. Horzia lehuntan, ganduko, amekan. E, egun aldi bat antolatzen duzie, berde be, be, segun egitera hua, uh, ahatsatika astenda, ahatsalekin. Bai, ahatsaldean astenda, hiruetan ahatsan sumilenian, etxean eh, hesiak nola behpiztu eta sortu. Erakusketa bat, Jaime Jimenez ek zuzendurik, gero ahatsiko zortzietan, doni banegaraziko erriko etxe egibilean, dagoen Debate bat hiru partaideekin. Xavier Kapdeviel, teknikalari oianeko eritasunetan aritua. Lili gazte agro oian gintza alogeko enginia dorea. Jaime Jimenez, baserri kudeaketarako laguntzaile ketarako tekniko. Eta hor mintzatuko zizte eta da, ez bakarrik eh, suaren gaiaz. Denez zabaldu hauk eta publikoak bere galderak pausatzen alditu. Denez da denez zuzendua da, ez da xuri, gorri, beltz ez, eh, publikoak bere leku hau Eta nahiko diren galderak egiten aldo dira, hor bat dira bere zituak, hortako? Hori da. Bostu emaiteko. Hurtzada, binesker, e, Gauriel, ja, etxeko lanea.